Я стратив здібність до простого людського співчуття. Дрож пройшла по його тілі. Пропасниця забігала по нервах. Зуби зціпились, і він, ухопивши в обі долоні розпалене чоло, похилився над столом. Довго він сидів отак і сам не чув того, коли з його очей полились пекучі сльози. Йому зробилось легше від них, і в міру, як легшало на душі, сльози лилися. Капали на стіл, розливалися калюшками, текли річкою, поки не дотекли до краю стола. Тут вони сперлися якийсь час на острім канті. Але з очей набігали все нові нові краплі. І доливали річечку, і ось вона перемогла кант, і рісним грядом крапель бризнула на підлогу. Євгеній не чув того. У нього в серці робилось якось холодно, тихо. Мов там залягала велика порушнеча. Думки зупинились. Те чия образів у фантазії зупинилася. Воля лежала, сумліла. Голосне стукання до дверей салону розбуркало його з того душевного зумління. Примусили встати з місця і отямитись. Машинально він обтер очі рушником, вийшов із спальні, замкнув її за собою і, промовивши «Прошу війти», Наблисився до дверей салону і відімкнув їх. Двері широко отворилися, і в отворі стояв пан маршалок Брикальський, вистроєний, пахучий, блискучий, усміхнений, щасливий. «Чи можу війти?» – запитав, кланяючись. «Але ж прошу, прошу!» – відповів Євгеній і також легенько вклонився. Розтіл 24. Пан маршалок стояв хвилину в дверях. Його лице ясніло якимсь незвичайним блиском. Очі горіли, на устах тремтів щасливий усміх, готовий бачилось в одній секунді з бурею і вибухнути веселим сердечним реготом. Потім він широко простер руки і кинувся на Євгенія. Ха-ха-ха, коханий меценасе, позволь нехай обійму тебе. Ха-ха-ха, поштива душе. Ну, дай же поцілувати тебе. І він стискав, майже душив Євгенія в своїх обіймах. Незважаючи, що цей зачудуванням зробив крок назад, зад, перед вибухом його щирості, що відкрив уста для протесту і навіть руками сілкував слегесенько і відсторонити пана маршалка, від якого зовсім не надіявся такої інтимності. «Але ж ні-ні, не поручайся, не можу здержатись. Таку радість, таку приємність, таку розкіш, яку ти справив мені, золота душа, я мушу, мушу». І він ще раз обняв, ще раз притиснув Євгенія до своєї груді. Ще раз сприхилив йому до лиця свою напомадовану ріденьку чоприну. Євгеній пересилував себе і почав сміхатись. «Пан Маршалок, як бачу, приходить до мене в подвійно проступнім намірі». «В подвійно проступнім? Ха-ха-ха, зараз видно юриста». «Прошу, прошу, в подвійно проступні. Як саме має розуміти?» «Проста річ. Пан Маршалок кидається на мене дійством, все один проступок. І додатку хочуть умовити в мене, що є сам тому причина, що я, так сказати, моральний справецтвого проступка». «Чудово, чудово, ха-ха-ха. Ну, але жарт на бік». «Добрий день, пане меценасе. Вашу руку». «Так, здорові, дуже веселі, енергічні. Надіюсь, надіюсь». Світ перевертаєте, суспільність реформуєте. Так і слід, так і слід. У вас сила, місця для молодих. Нас, що пережили своє, на бік під ноги старе порохно, нехай не заваджає. Поки що, прошу сідати, промовив Євгеній, якому пан Брикальський не давав прийти до слова. Дякую, дякую. Отже так, це ваша робітня, мовив він, переводячи дух – і роззираючись довкола. Даруйте, що вас тут нападаю, та ще й в такій вчасній годині. Був у вашій канцелярії, там замкнено. Старо сказав мені, що ви ще на горі. Дай, думаю, собі відвідаю того льва в його леговищі. Дуже вдячний за честь. Але ж навпаки, навпаки, я дуже рад. Став бажав відвідати вас у вашім найсвятішому місці тій кузні, де, власливо, виковуються ці плани. Пан Маршалок іронізують, я собі простий адвокатина. Куди мені до якихось планів? Як бачите, жаю попросту, заробляю на хліб, удержуюсь як так при теперішнім порядку і зовсім не почуваю в собі ані сили, ані охоти на суспільного реформатора. Га-га-га! Говоріть, паночку, говоріться кому іншому, не мені. Я також дещо трохи знаю. Гого, очі маю, і вмію ними бачити. А у нас, що стоїмо на вищому щаблі, дуже тонке чуття на кожний найменший рух, який проявляється внизу. Чи тільки часом вашої власної дружі не приймаєте за якийсь страшний і ворожий вам рух? Промовив трохи терпко Євгеній. Ого, пан меценас починають підпускати шпильки? Ну ні, мене тим не вколите. Я чоловік загартований. Але скажіть, зробіть, ласка, що властиво за ціль має той ваш дотепний? Можу се признати, що дуже дотепний. Жарт з тими хлопами. Жарт з хлопами? Не розумію, про що пан маршалок говорить. Ха-ха-ха, знову розреготався пан маршалок. Оце правдивий гуморист пустить Віца, а сам ані не моране. Ще й удає, а буцімто нічого й не знає. Пан Маршалок ставлять мене в клопітливе положення. Я признаюся, що дуже люблю Віци, і рад би також посміятись, але їй Богу не знаю, про що йде мова. «Але ж, коханий пане Меценасе!» кричав Маршалок, знов простираючи до Євгенія своє обійми. «Перед вами властитель Буркотина», і говорить вам про дотип, який ви зробили з його хлопами. А ви що даєте, що не розумієте? А так, все про ваших хлопів. Так, так. Ха-ха-ха. Знаєте, ми з жінкою вчора реготались так. Треба вам було чути, з яким обуренням оповідали нам ці люди. Знаєте, вони у нас і здавен давна привикли. Скоро щонебудь з усім іти до двора. І з тим, як тільки вернули з міста, зараз до мене. Просимо ласки панської, ми би хотіли спитатися, що то за адукат такий. Ми йому віддали свою справу за ту толоку, а він нам каже, «Ви дурні?» – так нам казав, гій Богу. «Ви дурні? Що вам каже правуватися з паном за якусь толоку? Що тут то та толока варта?» «Тьфу, я вам не те скажу. Дайте мені тисячу ринських, а я вам виправую весь панський маєток з будинками, фільварками і лісами». «Ха-ха-ха!» Пан маршалок дуже добре наслідував голос, і вимову, і жести селян, але при останнім слові таки не видержав і розреготався. Євгенієве лице потемніло. Відблиск усміху щез із нього, але очі сильно і остро вперлися в лице маршалка.